Втората идея египетски афоризми. Съществува и роза без страни, но тя не е от този свят. Учи се да плуваш и в скръпта. И при най-голямата загуба погледни бога с любов. Много просто. Близкият ти човек отива на почивка в другия свят. Няма друг подход. Благодариш и то с любов. Благородни са всички замисли на Великия Господар. Който пази думите, познава истината. Истината винаги е мрачна за света и за неподготвените хора. Това, което те измъчва, трябва да те облагородява. Ще повторя. Много важен афоризъм. Това, което те измъчва, трябва да те облагородява. Има въпроси в живота, които трябва да останат нерешими. Така те спасяват човека. За да не ограбят човека, те трябва да останат нерешими. Не очаквай нищо хубаво от изобилието, ако не си подготвен. Тоест, ако нямаш велик контрол. Бъди правилен и някой друг ще действа чрез сърцето ти и ти ще победиш. Правилното сърце Действа като чистата истина. Човекът на злото всякога го застига самота. Човекът на истината успява и в отвъдния свят. Човекът на злото няма успех и в успеха. Поведението на истината е пътят на живота. Върши истината и ще имаш тайна устойчивост. Който заповядва да бъде някой убит, той също ще бъде убит от друг по заповед в другия живот т.е. друг ще заповяда този същия да бъде убит. Безопасност има само в Божиите ръце. Който е придобил себе познание, враговете му нямат власт над него. Който повтаря словата на мадреца, той издига пирамида в своето сърце. Бедно е това, което се харесва на тълпата. Въобще всичко, което харесва тълпата, обществото е нещо много бедно и много жалко. Твоето слово е това, което направлява живота. Когато Бог е разгневен срещу някоя страна, тя се проваля заради законите си. Т.е. Бог я проваля и поставя глупаци на мястото на мъдреците. Те да ръководят, за да се изучават нещата. На истинския човек мъдростта му е образованието. Невежият е живееш мъртвец, който умее да слуша заражда в себе си чистия път. Бог е сладкия извор в пустинята, но ако Той те е повикал при себе си, който не знае как да следва пътя, бива отстранен. Бог се проявява във вятъра, като невидим. видим. Самия Бог, Великият, сам Той е вдъхнал живот в себе си. Затова живеят съществата. Всяка форма заживява, когато Той заживява в нея. Неправдата е допусната за да бъде поразена. За чистият се отваря вечния път, а другите само го търсят.